hogeita bozturte hauetan, Foru hobekuntza lurralde zatik eta eta katazka iraunarazteko tresna tres izan da. Eta hogeita ogeit, bost urte pasa dira, Nafarrei hitza eta erabakia eman gabe. Aregeiago, Foru hobekuntzak kudeatu duten alderdiak CN eta UPNN, eh? Nafarroaren Euskal nortasuna suntsitzen saiatu dira. Euskararen aurkako lege eta politika kindarrean jarrri. Kezkuntza eredu eskuindarrak, Eta Euskararen kontrakoa ezarriz, simbologiaren kontrako legearen bidez. sare sozioekonomikoa, kanpoko kapitalaren eskullarriz eta abarluze bat. Eta ordaina hori izan baldin bada ere, UPN utzi dute gobernuan. Horrek, hogeita bosturtetako imposak eta eta ukazioa luzatzea ekarriko baldin badu ere. Esoek, UPN gobernuan utzita, blindatu egin nahi izan du egungo marko politikoa eta zatiketarikin jarraitu. Orain 20 urte egindako akatsbera egindute. Izan ere, foru hobekuntza indarrean sartu zen Nafarri galdetu gabe. Eta gaur egun ere Nafarroari kalabazi egin daizaio bere etorkizunaren inguruan erabakitzea. Aldaketa politikoari beldurra biote. Beldurra diote Nafarren hitza eta erabakiari. Horren lekuko azken hilabete hauetan ikusi duguna, Nafarroari lotutako gauzak ez tira Nafarroan erabakitzen. Madrinen erabakitzen dira. Horregaitik ezinbestekoa da Nafarroaren benetako buru berreskuratzeko, Euskal nazioa eraikitzea. Hori da bidea, ez zigute beste eukerar ikusten. Ezkerra bertzaleak gainera, badu independentziara eraman gaitzakeen eskaintza, Marko demokratikorako proposamena. Hainzutzen hori xera mai maigainan jarri duguna. Nazarrei eta oroa Euskal herritar guztiei, Itza eta erabakia itzuniko izkion proposamena. Baina pesoek eta peneuvek baitan ere, Marko hau kudeatu eta iraunera zinai dutenek, argi utzi dute ez dutela Euskal Herriaren eta Euskal Herritaren eskubideak, aitortu eta bermatuko dituen Marko demokratiko bat eraiki nahi. Eta orain jogeita amar urte egin bezala, iruztur berri bat eginei diote herri honi.